і докірливо хитали головами. Хіба ж так можна, мовляв. Рожавий чорт, весь обмазаний мулом, обліплений баговинням, нарікав. Далеченько тебе занесло, поморочився, доки витяг. Чого для друга не зробиш, мовив чорний чорт, що після пожежі став ще чорнішим. Сірий чорт грамотій пропхався наперед і голосно продекламував – «Нашу єдність не можна спалити і водою її не залити». Йосірі-побратими швидко зв'язали хоровод і з уханням та свистом заходилися прославляти хазяїна землі. «Ви, чортячі душі, і вмерти не дасте, і жити не даєте», – тихо прошептав хазяїн землі невтомний трудар і заплакав. За пекельним галасом його ніхто не почув, і сліз ніхто не помітив, бо ж весь він був мокрий, як хлющ. А врожевого чорта серце справді таки було м'яким. Він відкликав бік найчорнішого чорта і тихо сказав, «Заганяли ми хазяї на землі, пожаліти б його треба, він же чесна трудяща людина». Найчорніший чорт злобливо блиснув зубами. «Перестань корчити ліберала і не роби янголиків з трудящих людей. Не такі ми страшні, як нас малюють. Не такі трудящі, добрі та хороші, як ти їх собі уявляєш. Вони теж злі й жорстокі. Ти бачив, як вони воюють, як убивають одне одного? Бачив? Ми в пеклі на таке не здатні. У кожному твоєму хваленому трудящому сидить паразит. І весь час той паразит прагне на волю вирватися. «Чорну чортівну, городиш!» – сплюнув рожевий чорт. «Заткнись!» – рявкнув найчорніший чорт. «Ти це краще мене знаєш. Живемо ми з тобою довго. Давай пригадаємо всі війни, які були у їхній так званій історії. Скажи, чим от нагороджували героїв, які відзначалися у тих війнах? Новими лопатами, щоб зручніше землю було копати. Чи милостиво дозволяли їм у найглибші шахти спускатися? Чи, може, найважчі молоти давали, щоб кували ключі до щастя? Ні. Нагороджували їх не молотами і лопатами, а землями й водами, чинами й званнями, патентами на неробство. Героїв старжали на спини не героїв. Ось за це вони й воювали. Рожевий чорт зробився аж червоний. Чесні трудолюбці воювали за вітчизну, за народ, за щастя народу, за волю, за рідну землю. Найчорніший чорт скепів – за рідну землю, а ти знаєш, що таке рідна земля у них? То знай, що в кожному краї є по дві рідні землі. Для одного рідна земля – місце, на якому він каторжно працює. Для іншого рідна земля – місце, де він майже все життя веселиться і танцює. Для одного рідна земля – мати, для іншого – мачуха. Ось через це в кожному рабові і сидить пан, в кожному трудящому – нероба. Кожен раб завжди і всюди при найменшій нагоді з превеликою охотою ставав паном, володарем, повелителем. Не прикидайся, дурником, твій добрий хазяїн землі вже пробував на це і засмажити, як баранів, але цього зробити йому не вдасться, бо ми живемо в його душі, в його внутрі. «Натурій!» і нікуди від, від нас не подінеться. Рожевий чорт тихо спитав, сказати йому про це, щоб перестав бунтувати. Ні, ти продовжуй тому ж дусі. Говори йому ласкаві, добрі слова на теж до й рожевий. Це була, здається, єдина дискусія, в якій чорти легко порозумілися. На цьому казка чи інтермедія обривається. Завершеним твором її назвати не можна, але відчувається, що автора правила композиції мало цікавили. Він просто вдався до алегорії, щоб викласти думки ширше, образніше. У рядки такого не вибгаєш. Чорна книга діє на мене, як старе вино на молоду голову, яка ще ні разу не хміліла. З тривожним хвилюванням перегортаю сторінки – і ніби ходжу невідомим світом повних дивних див і несподіванок. Невтолимою мрією про розумне життя на землі осяяне в ній кожне слово, кожна думка окрилена пристрасним тяжінням до правди і справедливості. І гаряча ненависть нортує в ній, ненависть до всього, що живе за чужий рахунок, до всього нездорового, неприродного.